Fa jawabu ala ma'na fitataini hayata ini ana zahirun fakaru wa haqiqu tuhi. Aina ma'udhu haddhi rulkalami wa haqiqu tubuhla. Falqalu in zahiruhu wa taru anna safinata tajri fi ayni lahi aw alaihi salatu wa salamun diraba fawqa ayni ta'ala aw yaqalu in zahiruhu anna safinata tajri wa aynu lahi ta'aha wa taqlu katagalica tarbiyatul musa taqunu ala aini rahi taala yaraha wa yaqdu ka asma yaqulu huruf biha man laita an qala qawlan baturan min wajhainni akawalu kana huwa la yadihil kalamu bi muktadu khitabil arabiy wal qur'anu inna man unzila nazala inna man nazala bil bil qatil arabiy qala qahu taala inna nazzala al qur'ana arabian la an takun tadun maka lahu taala Fa zalabihi rohon amin alakal bi ta'alakal bikal ditaruna minam muntirin dinisiah arabiyin mubin wala ahada yaqam min qaulal qaili yasiru bi aini makna anahu yasiru dzalila aini wala min qaulal qaili wala nan katruju ala aini at sufrijaru kana wa huwa radibun ala Nah, Contoh yang kesembilan dan ke-10 Dari Dalil Yang dinilai oleh sebagian pihak Bahasanya Ahlu Sunnah melakukan takwil Dan firman Allah tentang Perahu Nuh tajri bi'ayunina Dan firman Allah tentang Kepada Musa Walidusna'a ala a'ini Maka jawabannya sebenarnya makna pada Makna ayat pada dua ayat di atas adalah sebagaimana Zahir kalam, zahir perkataan dan hakikinya bukan majas Maka, Tapi apa itu zahir kalam dan hakikinya di sini Maka kita katakan bahasanya zahir dan makna hakikinya Bahasanya perahu itu berjalan Di dalam mata Allah Ataukah Musa itu yurba atau yurba Dipelihara Di atas mata Allah ataukah maknanya Bahasanya e, Perahu itu berjalan dan Mata Allah teraha Memperhatikannya dan menjaganya Demikian juga Pendidikan Musa Takunu ala ainillah Atas mata Allah dalam artian Mata Allah ya ahu, Memperhatikannya dan melindungi Atau menjaganya Dan tidaklah dilakukan bahasanya Makna pertama dalam makna yang tidak benar Dari dua sisi Pertama tidak seperti itu Maknanya menurut bahasa Arab Tidak seperti itu makna kalimat Bimuktatul khitabil Arabi Berdasarkan bahasa Arab Dan Al-Quran Turun dengan bahasa Arab inna anzalna al-qur'ana al-arabiyya 'alaikum ta'qilun kami menurunkan al-quran berbahasa arab supaya kalian memikirkannya dengan kaidah-kaidah bahasa arab dan Allah perkenan nazara Al fi ruhul amin atau diturunkan dibawa oleh ruhul amin yaitu jibril pada hatimu supaya engkau termasuk orang Allah memberikan peringatan dengan bahasa arab yang nyata Dan tidak ada Satupun orang arab Ya faham ya. memahami dari ucapan Fulan yasiru fi ayini Dengan makna bahasanya Fulan berjalan di dalam matanya Tidak pula dari ucapan Fulan takhuju ala aini. Maknanya adalah e, antukir jauh engkau keluarkan Fulan Dan dia menaiki matanya Seandainya ada mudda amuddae jika amuddae ada mengklaim orang yang mengklaim pastinya inilah zahir lafaz fi hadal dalam kalimat semacam ini tentu la dhahika la dhahika min musubaha. saya orang-orang yang bodoh itu pun akan ketawa lebih-lebih lagi orang yang cerdas berakar karena ini an hada umta <tik>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 Wala huwa kharun fi syai'in Bilmahbuqatihi subhanahu wa ta'ala An dhalika Uluban khabira Fa idha tabayyana Kutlanu fada Minal nahiyatil lafiyyati Wal ma'nawiyati Ta'ayyanun Ta'ayyanan Ayyakuna dahhirul kalami Hwa al-qawl thani Anna s-safinata Tajriwa a'inullahi Tar'a'aha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 fa ta'ala idha kana yakhla'uhu bi 'aynihi lazima min dhalika ay tarahu wala walazimul ihlas safihi juz'un minhu kama huwa ma'lumun min dalalatil lahdi haythu takunu bil mutabaqati wa taghammu Nah. Uh, yang kedua bahasanya adalah mustahil hal yang mustahil sangat mustahil tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah wa qaddara wa haqqaqadrihi dan mengakungkan Allah dengan sebenar-benarnya untuk memahami pemahaman sepecam ini fi haqqillah untuk Allah taala karena Allah zatnya istiwa'i atas 'ars sehingga ba'inun min khalqihi Allah itu terbedakan dari makhluknya artinya ialah illu fihi syai'un tidak ada pada zat Allah satupun makhluknya sebagaimana Allah tidaklah menempel dan berada pada satupun makhluknya subhanahu wa taala antarikah uduban kafira itu satu hal yang mustahil terjadi pada Allah subhanahu wa taala fa itatabayyana <tuh> jika telah jelas futlanu hada batilni hal ini dari sisi bahasa dari sisi lafadz dan dari sisi makna, dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. Takayat namakan jelaslah bahasanya bahir kalimat adalah penjelasan yang kedua yang mengatakan bahasanya wahuno itu berjalan dan mata Allah memperhatikannya dan menjaganya demikian juga pendidikan Musa takunu ala ainilah atas mata Allah dalam pengertian mata Allah memperhatikan dan menjaganya. Inilah maksud perkataan sebetulnya makksalat yang menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bi mar'ain minni dengan pengawasanku. Fa inallaha ta'ala maka Allah, ta Allah idzakana uhu jika Allah menjaga sesuatu dengan matanya maka konsekuensinya adalah Allah melihatnya Allah memperhatikannya wa la makna as dan konsekuensi dari satu makna yang sahih adalah juz'un minhu bagian dari makna yang benar tersebut. Kamu wa ma'lumun sebagaimana ini satu hal yang diketahui ee min dalal al-lafzi tentang makna lafaz. Berkaitan dengan mutabaqa tadammun dan iltizam yang telah dibahas di depan. Kita boleh katakan bahasanya uh, ulama salaf yang memaknai biayunya dengan bi mar in minna, dengan pengawasan kami ini tidak melakukan takwil, namun menafsirkan sesuatu dengan lazimnya, menafsirkan satu kalimat dengan konsekuensinya. Apa beda takwil sama menafsirkan sesuatu dengan lafadz lazimnya atau konsekuensinya? Lah, kita katakan bahasanya itu menafsirkan suatu kalimat dengan konsekuensinya manakala orang yang mengucapkan kalimat tersebut meyakini makna hakikinya. Eh, berjalan dengan pengawasan kami dan kami punya mata untuk mengawasinya. Dan pengawasan Allah Dan Allah punya mata untuk Mengawasinya Maka ini tafsir dengan nazi Ketika seseorang untuk mengatakan e, Peronoh itu berjalan e, Dalam pengawasan kami Dan Allah tidak punya mata untuk mengawasi siapapun Maka ini takwil. Nih, bibit Masyarakat itu Allah Ta'ala A'kulu zuhiru maknal ayat ayini Indah ahli sunnati hakun ala hakikatihi Bahuna yatawajahu sualani Ma haza zuhiru Al zuhirul ayatil Awla Awla Zuhirul ayatil ula Zuhirul ayatil ula Tajri biayni Biayunina Anna safi'na ta' Nuhin Sallallahu alaihi wassalama Tajri Wasatu aynil Wasata aynil Wasata Wa kadhalika Qolhu ta'ala fi Musa Sallallahu alaihi wa Walitusna'a ala ayni Hal makna hadha anna Musa Sallallahu alaihi wa sallam Yur pu robba Faqo anna makna qolihi Tajri bi a'yunina Ay bimar'in minna Wa kala Pala'aten Wa kala'atun Pala'aten Wa kala'atin wa kadhalika fi syani Musa sallallahu alaihi wasallam wa qawlu wa qawlullahi anhu walit tusna ala aini ayyumarin minni fal aw fal awwalun qatinun wa yajudu bibutlanihi nah yahyu awalan anna allaha ila muktabir kitabu la yaqtabi khitabi al khitabi la yaqtabi dzalika Beliak-tabi maqararahu assalafu rahimuallahu Annal muradha biqawlihi Tajri bi'ayunina Wa walitusna ala'ayni Ayy bil mar'il wal Hifzi Bil mar'il wal hifzi Ayy bil mar'il wal hifzi Fasatina tu tajri Fawkal amwajil Al-Mutala Minat tufani Wa Wa'aynullahi tar'aha Wallahu yakfabuha subhanahu wa ta'ala Waqadhalika Musa sallallahu alaihi sallama Yurabba wa yuradza Yurabba wa yuradza ala Kala'atin minallahi Wa mar'in Wa hifdin minhu Wa hadha huwa muktadil lisan Muktadil lisan al-arabi Wa hadha huwa muktadil lisan al-arabihi Alladzika abiil Qur'anu karim. Nah. Uh, aku katakan zahir makna dua ayat tersebut menurut al-sunnah adalah hak sebagaimana mana hakikinya Dan di sini eh uh, yaitu ada persoalan uh, ada dua pertanyaan yang yaitu ditujukan Berkaitan dengan hal ini. Pertama apa makna zahir ayat di atas apakah dari ayat yang pertama tajri fi ayunina Maknanya bahasanya kaum eh, berjalan atau eh, di tengah-tengah mata Allah. Ikan juga firman Allah Taala tentang Musa. Melitusna ala ini. Hal makna apakah maknanya bahasanya Musa itu dipelihara di atas mata Allah ataukah maknanya tajribi ayunnya hanya bimar bimar in minna dengan pengawasan kami wakala atin dan penjagaan. dan juga bisa ini tentang Musa dan firman Allah li tus'a ala eh, artinya fi ma'in minna dalam pengawasan kami. Apakah kemungkinan makna yang pertama adalah qatil dan bukti yang menunjukkan kepatilannya yang pertama zahir muqtadal khitab tuntutan atau zahir dari makna al-khitab kalimat dalam bahasa Arab tidak mengharuskan makna demikian akan yang tadi mengharuskan apa yang disampaikan oleh salaf. Jadi maksud tajribi ayuni wa ladhusna ini artinya bil wal hisbi. Dalam pengawasan dan penjagaan. Maka pau itu tetap tajri berjalan di atas al anwat berupa kelumbang mutala timah yang ee eh, Saling pukul memukul Saling tabrak eh? Tabrak menabrak Minat Tufan Berupa air banyak Tufan dalam bahasa Indonesia Artinya angin Tufan dalam bahasa Arab Artinya banjir besar. binatufad pada banjir besar Di masa Nuh sedangkan mata Allah memperhatikannya dan Allah menjaganya demikian juga Musa itu di Eropa dipelihara wa yurda dan diberi makan ala minallah dalam pengawasan Allah dan penglihatan Allah dan penjagaan Allah inilah makna makna kalimat tersebut menurut bahasa Arab yang dengan bahasa Arab e, itulah bahasa Al-Qur'anul Karim seperti firman Allah Taala Nasrafil Amin al-qalb bikal tasukun minan mungdirin lisanan arabiyyat mubin. Seperti firman Allah Ina anzalna al-qur'ana arabiyyal alakum taqilun. Inna anzalna al-qur'ana arabiyyan la ghayr ayat dan ayat-ayat yang lainnya. Agus tasawwarahu tasawwaru fil baitin min al muqassilat tijmi'atur kaum muktaziliyatun aw ghayrihim aw min al mu'attilat tijmi'atin aw mu'tazil mu'taziliyatin aw ghayrihi min al mu'attilat tijmi'atin kaum muktazili mi'atain kaum kami pun wajda stal intina i apabila mungkin lima Allahu ta'ala sallallaha rabbana ta'ala wa ma sadri ayyama zalika annallahu ajaba ta'ala ta'arshi ala arshi wa sawa 'alamti ta'in min qawli wa sa'a min qalbi qalanti wa da'ala na fa dhahara maqtaslaslah Anah ada meminta, anah uh, ada meminta yang nak koyat ini adalah mustahil, sangat mustahil. Tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah. Wakhtarohu hakakatrihim. Makna khtarohu khtar Allah hakakatrih. Artinya adalah azzamahu haktaqdimi. Dan mengaku Allah dengan benar. Ayat fahamahu fi hakilillahi Taala untuk memahami makna tersebut kata di Allah, karena dia tahu bahasanya darat Allah. Itu istiwa Berada di atas ars Yang kedua Makna yang dibayangkan oleh Al-Biti'u Ahlul Bita'ah Dari kalangan muatilah Lengkapnya jahmiah atau mutazilah Yang lain mustahil Sangat mustahil Tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah dengan benar Dan mengagumkan Allah dengan benar Memahami semacam itu Karena Allah Azza wa Jad Adatnya ada di atas ars Ya maka dia adatnya di atas seluruh makhluk di atas ars Tidaklah Allah itu bertempat pada satupun makhluk Tidak pula ada satupun dari makhluk Yang bertempat pada Allah Bahkan dia terpisah Bahkan Allah itu terpisah Dari makhluk Subhanahu wa ta'ala Masa khus Terima <tuh> Safari, dari safari yang terhadapnya, Abdullahi. Karena Abdullahi, tidak pernah mengajar kepada orang-orang Muslim, karena orang-orang Muslim tidak pernah mengajar dari orang-orang Muslim, atau dari orang-orang Muslim, tidak pernah jika kena ini, jika kena ini, tidak faham di hati makhluk itu, bagaimana faham di hati kalau makhluk itu bila berkata, "Kau tidak berusaha untuk aku," dia faham daripadanya, "Aku akan berangkat dan akan berjalan dan akan berlari dan akan berlari." kana wasata aini lahi nah wal wak' dan pada realitanya seandainya ada orang yang mengatakan bulan takharaja ala aini e, wa ma'nahu Wahman Allah kata roqibun, artinya fulan itu berkendaraan pada mataku. Uh, itu dimaknai bahasanya dia berkendaraan fokah ini di atas matanya. Seorang bodoh akan tertawa lebih-lebih lagi orang yang cerdas, karena ini adalah kebodohan yang tidak uh, yang ditolak oleh akal yang sehat. Karena orang yang berakal tidak memahami dari ucapan Fulan, takha ucah minal kuliah, wilma'ad ini, Lulus dari kampus atau dari sekolah ala Ala'ayni Tidak mereka memahami artinya Yara'ahu wa ya'inuhu Maksudnya dia itu memperhatikan, membantu dan menjaganya Maka jika ini tidak bisa dipahami untuk makhluk Maka, ifa, maka bagaimana mungkin dipahami Fi fi hakil Khalik untuk Khalik al makhluk dan makhluk jika mengatakan pulang tak ala ini, itu dipahami dari kalimat ini bahasanya anak yang Aku, si Allah untuk menjaganya, menjaganya, menjaganya, wujudin dan menolongnya. Dan jika Allah berfirman itu serak ala ini, ala ini tidak apakah dipahami bahasanya Musa itu berada di tengah-tengah mata Allah. Ini adalah puncak kebodohan Kedungguan, kesesatan ee, Soal adab Tidak beradab pada Allah Rusaknya nilai rasa Yang masih fitri Dan sejalan dengan akal Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah si lamaya salukati atakorabu ilayhi binawasili hatta uhibba faida faturu sunu sabanani asma ubihi faqasama alladhi yushiru bihi wa yaduhu allati yaktishu biha wa rijluhu allati yushimu biha wa la yasalani sa'tihi anna huwa la insta wala insta'an bis ta'adani law antiannamu fajawabu al-akharu hadha tasihun ghawam Ketala kina min kitabir rokok dikoki-rokoki Wakat aku tersalahku al-sunati wal-jawati Bi-dawhir al-hadithi Wa ajruhu ala hafifatihi Walakin ma-dawhiru kada al-hadithi Hal yukalu inna dawhirahu Anna Allah Ta'ala yakunu Sab'an walihi Wa basarahu Wa yadlahu walijlahu Aw yukalu inna dawhirahu Anna Allah Ta'ala Yusafidun walihi Yadisamihi wa basarihi Wa yadihi waliklihi bihaihi yaqulu idrakohu wa amalu billahi wa billahi wa billahi wala raiba 'ala alqaul alawwala min sha' ba'ir al-kalami bal wala yaqtabihu al-kalamu liman tadabara al-haditha fa inna al-hadithi mayam na'u min wajhain al-awwalu anna huwa ta'ala qala wa man ja'aqa an yatafarru ilayhi bidawatihi hatta akbaru wa qala wala insta'alina aw kiannahu wala insta'alina al-ba'as lah, oh aydin nahu. Aydin nahu. Saat wa makuban, wa muktori ban, wa muktorroban, nilaihi wa makuban, wa makuban, wa sairah, wa masulan, wa mohdian, wa mukton, wa muktaid dan wa muktaah wa moidan, wa al dan. Rasia mengetahui beraturan ini, muktabah ini, muktabah ini. Kulur-kulur wajib dijumpa, moyun ataui, buah dari yang terawih, buah akasibah, bahan kitabi, albus anjuran syaitan. Nah, uh, sebahat yang ke 11 adalah firman Allah Taala dalam hadis Qudsi, tidaklah hamba ku terus menerus mendekatkan diri kepada ku dengan amal sunnah sehingga aku mencintainya. Maka jika aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dan penglihatannya yang dia melihat dengannya dan tangannya yang dia memukul dengannya Dan kaki yang dia berjalan dengannya, jika dia minta padaku, nisya aku akan berikan Jika dia minta perlindungan, saya aku akan melindunginya Jawabannya hadisnya adalah hadis yang saya datangkan oleh Bukhari Di bab Tawadok Membakan bab yang ke-38 dari kitab ur atau Rafa'iq perkataan eh, dengan derajat hadis ini saya eh, Halal Bani tidak setuju kalau di sini derajatnya sahih. Maka eh, pendapat beliau derajatnya, hadis ini derajatnya hasan enggak sampai derajat sahih. Demikian ditakhid beliau untuk syarat tahawiyah. Dalam penjelasannya panjang lebar. Waktu aku dan salaf sudah telah mengambil zahir hadis dan memperlakukan sebagaimana makna zahirnya akan tapi apa makna zahir hadis perlu diketahui maksudnya di sini adalah hadis yang dibuat oleh orang untuk melegalkan wahdatul wujud persatunya Allah dengan makhluk tetapi apa zahir hadis apakah kita katakan zahir hadis Allah itu menjadi pendengaran si wali, penglihatan tangan dan kakinya Taka da, makna zahirnya Allah itu akan membimbing si wali Dalam menggunakan pendengaran, penglihatan tangan dan kakinya Sehingga ya kun idraku wa amaluhu lillah sehingga, uh, sehingga pemahamannya dan amalnya adalah Karena Allah dan dengan bantuan Allah Dan ilahi dalam perlindungan Allah Kesalahan dilakukan bahasanya pendapat pertama bukanlah bahir kalimat, tidak pula makna kalimat. Bagi orang yang mau merenungkan hadis dan dalam hadis tersebut kita jumpai ada dua poin yang melarang, mencegah, memaknai hadis di atas dengan e, bersatunya Allah dengan makhluk. Karena yang pertama Allah berfirman, tidaklah hamba ku mendekatkan kepada amal Allah. Sinaikah aku mencintainya. Maka ada yang mencintai dan ada yang dicintai. Jika dia meminta kepada aku, beri dia. Jika dia meminta perlindungan, aku akan lindungi Maka ada yang meminta perlindungan dan ada pihak yang melindungi. Maksudnya beda. Fatwa tentang hadis ini Nabi menetapkan adanya hamba dan yang sembah. Adanya pihak yang mendekatkan diri, ada yang didekati mencintai dan dicintai, meminta dan diminta, memberi dan diberi, meminta perlindungan dan dilindungi. Wasiat hadisan hati san rentetan hadis, ia telah menunjukkan bahasanya dua hal tersebut. Kuloah hidin minumah, maksud-maksud dari keduanya bukanlah yang lain. Waziyamna ayapunah idung ma maka ini mencegah eh, kalau yang satu menjadi sifat untuk yang lain atau bagian yang tidak terpisahkan dari eh, yang lain satu ya, aset alwa jiltsati annasrul wali و بصره هو وَيَدَهُ وَرِيْدَهُ كُلُهَا أَوْ صَوْهُ أَوْ أَيْزَهُمْ إِمَّا كُوْنَهُ عِلْمٌ حَادِيثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وَلَيُنْجِنُ لِأَيِّ عَاقِلٍ أَنْ يَرْحَمَ أَنَّ الْقَالِبَ الْأَوَّلَ الَّذِي لَيْسَ فَضْلَهُ شَيْءٌ يَكُونُ سَعْنًا وَبَصْرًا وَيَدًا وَرِيْدًا لِلْمَحْمُودِ فَالْإِنَّهَا هَذَا yang tetap hadis ayan taqa fihi radhiyallahu anhu batabi pakai kaya subu anil qala innahu dharibul hadithi al-hussi wa annahu qad surifa ushri fa wa qad wa annahu qad Alasan yang kedua yang menunjukkan bahasanya dalam hadis Terdapat dalil yang menunjukkan tidak benarnya akidah bulul wal mitiha Adalah pendengar Mbak Li penglihatan tangan dan kakinya seluruhnya adalah sifat Atau bagian pada makhluk yang baru yang dulunya tidak ada Dan tidaklah mungkin bagi orang yang berakal manapun Memahami bahasanya sang pencipta zat yang awal yang tidak ada Sesuatu pun sebelumnya itu ternyata pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya dimaklumkan untuk makhluk. Bahkan inahadal makna bahasanya makna semacam ini tasmaizu minhun nafsu terdapat satu makna yang jiwa itu cici dengannya cici untuk menggambarkannya dan lisan pun kelu untuk mengucapkannya. Meskipun ala sabbil fardih Cuma bentuk berandai-andai Salah satu makna fardih itu Berandai-andai Takdir dan berandai-andai Takdir itu seharusnya Menghargai seandainya Berandai-andai Fakai fayasur Maka bagaimanakah boleh Bahasa semacam itu adalah Hadis kudsi dan di sini telah dipalingkan ada disebutin dari makna Bahirnya masuk dia, "Tuh ya Allah, aku cinta engkau. Lalu sesangkan alaikah kami tidak bisa pendek-pendek memujimu sebagaimana pujian untuk dirimu sendiri." Maka dua apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawmin ini benar eh di antara bukti menerangkan benarnya perkataan seorang Islam di Indonesia yang mengatakan tidak ada satupun Ahli Al-Bita ah dan orang yang menyempang Berdari dengan Ayat Al-Quran dan hadis Nabi Kecuali dalam ayat dan hadis tersebut Terdapat Indikator yang membantah pemahamannya Jika ada al Ahli Al-Bita Berdari dengan al Quran dan Sunnah Maka di dalam dalil Quran dan Sunnah tersebut Pasti dijumpai Huja untuk membantah Sebagaimana di sini orang Sufi ekstrim menjadikan Hadis ini sebagai dalil Allah bisa bersatu dengan hambanya Padahal terdapat Minimal satu Indikator yang menurunkan itu satu hal yang tidak mungkin Karena Allah bedakan antara Yang melindungi dan minta Pelindungan Yang mendekatkan dan yang didekatkan Bismillah Adhan Adhan Adhan Adhan Adhan Adhan dimna ma dimna ma kor ma kor ro fi ma huwa but but la but la but la al muttaba at ta'wila at ta'wila ala as-sunnah wa hadha al misal Al-Hadisul Al-Fatsi Allasi rawat al-Qarif Al-Sahrihi Minhadisi Nabi Khairata Al-Allah Waladuhu Waduhu Wazawiru Waqadzani Al-Sunnahi Waidjar Waidjar Waidjarahu Waidruhu Al-Zahiri wa Suha'ala wa Suha'ala Suha'ala Al-Zahiru Al-Fatisi Hal zahiru an Nallah Subhanahu Wa Taala Huas Huas Huas Huasamul Wali Huasamul Wali Huas Huasaru Huasaru Al An N Zahiru Bi An Nallah Subhanahu Wa Taala Huas Huas Huasamul Wali An N Zahiru An Nallah Subhanahu Ya hafadhu nah inilah poin yang kedua belas yang dinamakan bagian dari apa yang disampaikan oleh penulis yang mau menyampaikan fatilnya klaim para paralel bid'ah atau takwila klaim bahasa halus dalam melakukan takwil ini dan contoh ini memuat beberapa poin yang pertama hadis kudsi yang dilihatkan oleh ibu Farid dan misrahihnya dari Abu Rairah adaknya jelas dan makna zahirnya juga jelas dan yang dipanggil oleh diambil oleh Al sunnah dan mereka memperlakukannya sebagai makna al-zahirnya di sini ada dua pertanyaan apa makna dari hadis ini Apakah makna zahirnya Allah Ta'ala itu Pendengaran wali, penglihatan dan tangan Dan kakinya, Atakah Makna zahirnya mestinya Allah bersama wali Menjaganya, menjaganya Dan membimbing pendengaran, penglihatan Tangan dan kakinya Fadal ma'na as'ani was'ahim Maka makna yang kedua inilah yang benar Makna yang pertama fatil Dengan dua alasan uh, Alasan yang pertama diambil dari hadis sesungguhnya Allah menetapkan dirinya Kalau dia adalah hamba, ada hamba dan ada yang ada penyembah dan ada yang disembah, ada yang mencintai dan ada yang dicintai, ada yang mendekatkan diri dan ada yang didekati, ada yang memberi dan ada yang diberi, ada yang memohon perlindungan dan ada orang yang diberi perlindungan, memberi perlindungan. Walait tasawwu tidak ada satu orang yang berakal membayangkan esensi adalah satu sifat yang dimiliki oleh satu pihak. Dialah yang Memohon sekaligus dialah yang memberi itu enggak mungkin ada dia yang mencintai sekaligus yang dicintai maka jelas terdapat sifat limau sufiin bagi dua benda yang berbeda kemudian yang eh, pertama bahasa Allah Subhanahu Wa Taala maka ada -ma adalah al makbud adalah yang disembah yang dicintai al muta yang atal muti yang memberi, yang didekati, yang dimintai uh, mus'a, mas'ul, dimintai berbagai permintaan dan dimintai perlindungan. Bapak kiatul a'wsa dengan sifat-sifat yang lain itu adalah makhlukin makhluk. Fa maka sesungguhnya makhluk adalah yang menyembah, yang meminta, yang mencintai Yang mendekatkan diri, mohon perlindungan Dan yang diberi Ini adalah satu hal yang bainul, waktinun, Jelas dan jelas jali dan Jelas bagi orang yang memiliki hati Atau pasang pendengaran dan dia e, Menyaksikannya Kemudian, e, pain yang kedua Satu hal yang diketahui, tidaklah diperselisihkan Oleh berakal Dengan orang yang punya akal sehat Pada pendengaran wali, penglihatan, tangan dan kakinya Demikian juga permohonannya dan uh, uh, permintaannya dia untuk mendapatkan perlindungan ini adalah sifat lay lillwali nabsihi atau untuk wali itu sendiri bukan sifat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih hadamakat dengan ini tidak yang harus Allah Taala tidaklah bertempat pada hamba. Fau makar Allah itu adalah tangan kaki dan bergerak hamba mungkin ada satu perkara yang sangat Dijicikan oleh jiwa, Dijauhi oleh akal sehat, eh, sampai tak sairulangululul atau ibah eh, akan orang-orang eh, masih punya hati yang baik itu akan eh, gemetah. Fainawlayum kini kanasnya tidaklah mungkin Allah azza wajalla datnya itulah tangan wali yang dia memukul dengannya atau kaki yang dia berjalan dengannya. Ini namanya pemula bib, namun orang yang albasir yang memiliki pandangan yang benar dan seorang yang salafi memahami bahasanya Allah Taala, meskipun mak bersama sang wali yang menjaga hal yang Allah wajibkan dan suka sering berbanyak-banyak melakukan amal yang sunnah, bahasanya Allah mencintainya. Dan buah dari cinta Allah kepadanya adalah Allah menjaganya, menjaga pendengaran penglihatan dan anggota badannya Sehingga seluruh gerakan dan diamnya adalah karena Allah Azza wajalla. Jal Kemudian pesanib mengatakan Ida tabai yang jika jelas sepertinya pendapat yang pertama dan mustahilnya Maka ta'ayyan hapilan satu-satunya adalah pendapat yang kedua Bahasanya Allah membimbing sang wali pendengaran penglihatan dan amalnya Ya siap pun itu boleh Artinya apa yang dia tangkap dengan pendengaran, penglihatan dan seluruh amalnya dan seluruh apa yang dia lakukan dengan tangannya dan kakinya seluruhnya adalah karena Allah ikhlasan itu ikhlas karena Allah. Wa bilahi taala dan dengan bantuan Allah isti'anatan karena minta perlindungan. Wa bilahi taala syarat wati'baan dan dalam dalam syariat e, Allah Dan mengikuti aturan Allah Maka terwujudlah dengan hal tersebut Keikhlasan yang sempurna e, Dan istianah yang sempurna Dan mutafah yang sempurna Dan adalah puncak dari taufik dan inilah tafsiran yang disampaikan oleh Salaf Dan inilah tafsiran yang sesuai dengan Bahir lafad Sesuai dengan mana hakiki Untuk ayat satu penijayaan dan keharusan Berdasarkan rentetan kalimat tidak ada padanya ta'wil Tidak ada padanya menyimpangkan kalimat Dan makna-makna yang berakhirnya Walilah alhamdu wal inilah ringkasan masa mintakiril makna-makna hak Perkataan yang telah lewat Itu penjelasan tentang makna yang benar Yang dipahami oleh salaf Berkaitan dengan doa hadis Bahasanya wali Yang Allah cintai Subhanahu wa ta'ala Dia mendapatkan penjagaan Allah dan pembimbingan Allah tapi kalau dzalikal artikululillah maka hambat tersebut semuanya adalah karena Allah dan Allah bersamanya membimbingnya maka dia mendapatkan keikhlasan yang sempurna keikhlasan yang sempurna untuk Allah dan kesempurnaan itibah untuk Nabi saw. Maka sudah ada penjelasan tentang makna apa, lillah. Billah dan fillah Lillah Artinya ikhlas lillah Ikhlas tertujuan Kepada Allah Billah itu istihana Billah dengan memohon pertolongan Kepada Allah Fillah Itu maknanya Fisya'illah Wattiba'i amrillah dalam syariat Allah dan dalam karena uh, mengikuti aturan Allah Itu beda billa billa dan filah Nabi طلعنا احنا الحمد لله رب العالمين سبحان طالما فيها بشاء الله لا هنتوا